Verlossing van die slavernij van die boerevolk is nou in sig. Bevryding uit die zwart onderdrukking het nou skielik in moentelijkheid geword. Uiteindelik is daar vir die boer, vir die volk wat onder communistische, heidense onderdrukking vastgevang is, is daar uitkomst in die vooruitzig. Verlede week Is daar aangekondigd dat Die ANC regering nou Bereid is Om met die boerevolk te praat Oor een eie volkstaat Oor een staat Waar die boerevolk Oor homself kan regeer Vry Vry van die derde wereldse Standaarde, vry Vry van dit Wat nie vir ons aanvaarbaar is nie En En een ongetekende tjek vir dit wat ons in ons harte begeer. Wie van ons, wie van die boerevolk, is nou tevrede om met hierdie heidense onderdrukking voort te gaan? Wie van ons het nog die tolerantie om in hierdie dae verdere uitgang te verduur, nie nie Nee, nie nie Ons het genoeg gehad van die achteruitgang van die derde wereld, want in 1994 het die boerevolk afstand gedoen van die voorrecht om oor homself te heers. By die stembus is ons ontman die hoogstens 5 miljoen stemme die witman kan uitbring in hierdie land, het betekenisloos geword tegen die 53 miljoen anders klerig Ons het geen hoop om enige verkiesing te wen in die sogenaamde democratie in die nieuwe Zuid-Afrika nie. Ja, die waarheid is, dat die volk wat die beste kan teel, die mees onverantwoordelike kinders kan he, hylle word beloon met die voorrecht om in Suid-Afrika die scepter te swaai. Maar wie, wie is die zwartman wat in Suid-Afrika regeer? Dit is die mense wat daar oor huil dat die sogenaamde apartheidsregering minstens 500 van hulle mense om die lewe gebring het in die politieke strijd. Maar hulle is stil. Hulle noem nie aan die wereld dat hulle self 22.000 van hulle eie mense vermoor het nie. Hulle sê nie dat Mandela die hoof was van hun kontuusieswe. Hulle sê nie dat Mandela Die man was wat die opdrag gegeet om die Kerkstraat bom, die Amandsemhoutie bom, die Johannesburgstasie bom, om al daar die bomme te laat afgaan hier. Hulle sê nie vir u dat ons nou met 'n polisiemag sit wat 900 polisie manne skuldig bevind daaraan dat hulle behulpsaam was om gevangenis te laat ontsnap nie, terwyl dit hulle taak is en terwyl hulle daarvoor betaal word. Om die misdadiger, om die krimineel, uit die sameleving uit te hou, doen hulle precies die tegenovergestelde. Ja, van die 900 wat aangekla is, is net 500 skuldig bevind, maar van die 500 wat skuldig bevind is, is slechts veertig ontslaan. Vierhonderd en zestig van hier die mense is steeds in die politie diens en kry steeds dag vir dag sy geleentheid om te gaan sit en niks doen, so hy aan die einde van die maand u en my belastinggeld kan opvreet. Ek vraag vir u, wat ter uitkomst is daar in die nieuwe Suid-Afrika vir die boervolk. As die president van hierdie land uitroep en sê, bring die machinegeweer dat ons die boere skiet, en ons gaan net by die mensenrechte commissie een formele klachte, en na een hele jaar stuur hulle vir ons een brief en sê, Ons neem kennis van jylle klagte, maar die beste wat ons kan doen, is om vir jylle aan te ry om by die politie klagte te gaan le. Denk hulle, ons is onnoosel, want die politie minister word ons daarom dier die president self aangestel. Wat er onderdaan, wat er, werk gee, wat, wat er werknemer is, gaan ek klag le tegen sy werkgever en dink hy gaan sy werk behou, dis mos sinneloos. Kortom, die boer het geen, maar geen manier om sy eie belange in die nieuwe Zuid-Afrika te bevorder nie. Ja, die nieuwe Zuid-Afrika heg geen waarde aan die lewe van 'n boer nie. Voor jare pleit ons so wat ons smeek ons Dreig ons en sê asjeblief bringe einde aan plaas moorde Direct nadat Eugene Terblans vermoor is Het die minister van politie persoonlijke belofte aan ons gedoen Dat hy sal toesien dat daar nie meer verder plaas moorde sal wees nie Door dat hy een landelike bevrijdingsplan en werking sal stel En wat het daarvan geword? absoluut niks, wat het geword van sy belofte die selfde tyd, dat die onderzoek na die Eugene Ter Blanche moord perfect sal wees, dat het die beste onderzoek sal wees wat daar kan wees. Al wat daarvan geword het, is dat die, der, dat die rechter wat hier die saak aangehoor het, aan die einde van die saak die politie gekritiseer het vir die zwak onderzoek werk, En ja, neem kennis daarvan, dat die hoofonderzoekbeamte kolonel Manu en dat die brigadier wat daarby betrokke was, dat beide kort voor die einde van die saak aan onbekende omstandighede met hulle leven moes boed vir hulle kennis van dit wat nie gesê is in die hof nie en beide is oorlede. Waarom maak die ANC-regering nie hierdie dinge aan u bekend nie? Natuurlik het hulle veel om weg te steek. Die politieke druk op elke facet van ons boerevolkse samenleving is besig om toe te neem. Die standaarde in die skole op die universiteite is besig om te val. Die zwart man is nie eers in staat om boeken af te lever vir sy eie kinders om volgende jaar mee te studeer nie. Tegen augustus of september moet die mense die hove gebruik om die ambtenare van die staat te dwing om die telefoon op te tel en die boeken te bestel en te laat aflever wat januari al by die kinders moes gewees het. U moet nie dink U moet vir geen oomlik dink Dat hier die regering nie onder druk sta nie Nie in die druk van die boere volk Nie, hy staan onder druk van die zwart man Wat wil hee dat die wit man verder ondergrawe moet word Dat die lewe vir hom moeiliker gemaakt moet word U weet in die afgelopen verkiesing Het Malema druk uitgeoefend met 'n miljoen stemme om die achteruitgang van die afgelope 20 jaar nog vinniger en vinniger te laat geskiet, plaas jy self in die skoene van Zuma, van die ANC. Sal jy daaraan aan dink om vir een oomlik die 25% mense wat nie vir die ANC gestem het, of vir ‘n linkser siening as die ANC gestem het Om daar die 25% te bevredig Terwyl jy weet as jy meer druk plaas Op die 25% Dan sal jy een groter aantal stemme kry nie. En dit is die uitgangspunt van die ANC Na die joos met die 25% Kom ons stel die 75% tevrede Dan weet ons ons dat ons aan bewind sal bly En wat, wat het die wit man eindelik recht gekry 1994? Ek sal vir u sê wat het hulle recht gekry Instansies soos Afri Forum en vele ander mense het probeer Om die zwart man na die hof te neem U weet, u weet hoe succesvol Afri Forum was maar wat het hulle daarmee bereik? Hulle het slechts die frustratie onder die zwartman groter en groter gemaakt, so dat hulle een meer en meer agressieve houding ten oor die blanke in Suid-Afrika begin inneem het. Ja, ons het geen ander kese nie as om te erken dat ons vertoontig jaar lang onder een grondwet gestaan het, wat ons hemelse vader stel met die mohammedaan, met die boeddus, met elke ander heidense geloofse god, en wat het ons gedoen, ek is kaam om te erken, ons het nog nooit, nog nooit opgestaan en gesê, die God van hemel en aarde, die Skepper, hy is die God wat aan bid moet word en ons vervoei en verwerp elke ander geloof nie. Ons moet hier uitkom, ons moet wegkom, en waar gaan nie anders en beter richtingwyser kry as in die skrif. Die skrif wat vir ons sê, soek allereerst die koninkryk van God en alles sal vir jou daarna bygevoeg word. Hy moet, hy moet op die kree gaan, ons is die boere volk, Waarom boer ons nie vir een slag op ons kree en praat met ons hemelse vader en pleit by hom vir verlossing en bevrijding en vryheid nie? U moet in die binnenkamer gaan en u moet boer op die knie en u moet vir die heilige gees vraag om met ons as volk te praat. Hy moet gereed maak Want ons God het toch nooit in die skrif gebruik gemaakt Van getalle nie Nog nooit in die verlede Het hy een machtige hoeveelheid mense gebruik Om sy wil af te dwing nie En ons Ons paar miljoen wit mensies Die boerevolk Het nie werkelijk waar veel van een kans tegen die meer as 50 miljoen inboerlinge in Suid-Afrika nie. Maar ons moet positief wees, want aan ons kant is die Almachtige, nie die Machtige nie, die Almachtige, die Schepper van Himmel en die Aarde. Hy, hy wat vir enige een kan sê, wat om te doen, hy, wat selfs die heiden kan gebruik om tot sy voordeel te werk. Ons moet ons almachtige God loof en prijs, en ons moet vir ons sê in ons binnenkamer dat ons as een volk wil een staat he, waar hy die koning sal wees, waar hy kan regeer, Ons mag nie, as ons die kinders van die almachtige van die allerhoogste is, moedeloos word nie, want moedeloos is wen nooit, en winners word nooit moedeloos nie. Ons wil na vrijheid gaan, ons wil in een land wees, Waar ons belasting geld na ons eie regering gaan So ons ons belasting geld tot voordeel van ons eie volk kan aanwend Ons wil vir die buitenland sê Hier is een land wat streef na vooruitgang Wat hard wil werk, wat nie wil staak nie Ons wil vir die buitenland sê Hier kan julle kom bele Want hier is nie korruptie nie Hier is net harde werk Ons boerevolk Het een rechtmatige eis En hy moet nie toelaat Dat die buitenwereld kom vingers wijs na hy toe nie Hy moet weet Dat daar state is Nationale state rondom ons Soos Swaziland Soos, Boputata, soos Botswana En soos Lesotho Botswana waar die twana Oor die twana regeer Lesotho waar die Sotho oor die Sotho regeer, Swaziland waar die Swazis oor die Swazis regeer, waarom kan daar dan nie in hier die land ook in boerevolkstaat wees waar die boere oor die boere regeer nie? Hy moet nie dat daar vingers na hy toe gewys word nie? Wie het vir Bopo Tatswana en vir Transkei en vir Siskei en vir Wenda, en vir Gassankulu, en vir Kwazulu, wie het vir hulle vryheid aangebied op 'n kindbord, dit was juist die sogenaamde apartheidsregering, kan ons dan vir die wreetardige, moordadige swartman vra, Doen aan ons wat die apartheidsregering aan julle gedoen het, Geef vir ons ons onafhankelijkheid binnen ons eie grondgebied op een skinkbord, Ons sal dit met graagte aanneem, want anders as julle kan ons vir ons self voorsien, Kan ons ons onderhou, het ons nie die slave arbeid van een meer ontwikkelde volk nodig vir ons oorleving nie? die buitenlandse beleggers het nou mos geseen. Ja, selfs hulle wat gekerm het oor apartheid, hulle het nou geseen Dat die achteruitgang van die afgelopen 20 jaar so merkwaardig was, dat hulle nou hulle geld gryp en harkloop uit Suid-Afrika uit en dat Suid-Afrika keer op keer ekonomies afgegradeer word, maar jy weet, dat wanneer daar een boere volkstaat is, het hulle ook geleer in die verlede voor 1994 dat dit een beleggingsmark is waar hulle hulle geld kan nie neem en daar Daar sal hulle opbrengste kry Want toe HF verwoerd hier die land geregeer het in 1966 Toe het ons met ‘n economische groeikoers gesit van 16% En die huidige Suid-Afrika met sy achterlikheid Kan nie eers die economische groeikoers van 1% nou oplever nie Weg is die kleeterskool waar die klein kyntjie kan leer van liewe Jezus. Weg, weg is die school waar die kind kan leer om die stem te sang en om trots te wees op sy vlag en trots te wees op sy eie volkslied. Weg, weg is die mag wat orde handhaaf, wat die misdadiger vang en sorg, dat ie met een oopdeer kan slaap, en die moterse sleetels en die moterse aanskakelaar kan los, weg is die weermacht, wat die derde sterkste in die wereld was, wat sy eie atoombom gehad het, hy val uit mekaar in die nieuwe Zuid-Afrika, daar is niks oor van die weermacht nie, wat het jy gedoen vir 20 jaar, my volk? Wat het ons gedoen, dat hier die achteruitgang nie net meer en meer momentum kry, en op die rand staan van een een nie? Maar dit is te laat vir ons, om in te gryp, dit is te laat vir ons, en ons is on, ontman by die stembis, ons het nie een moontlikheid, om in te grijp nie, ons arme volksraadslede wat daar gesit het, het elke keer maar gesit en luister, terwille, terwille van formaliteit is hulle maar aangehoor, maar dit wat hulle gesê het, dat het nog nooit enige uitwerking of invloed gehad, op die afdraande pad, wat Suid-Afrika gedetermineerd inslaan, om by die afgrond af te gaan, en tot nie te gaan nie, dit is waarom ons nou, nou enige geleentheid moet aangryp, dit is waarom ons nou, selfs al gee die heiden dit vir ons, moet ons a volkstaat nou aangryp, as ons een geleentheid kry om op ons eie te gaan, dan kan ons onmoendlik nie toelaat, dat daar die geleentheid by ons voorbygaan nie, en as daar mense is wat besware het daarteen, laat hulle, hulle besware hand af en laat hulle achterblij in die achteruitgaande Zuid-Afrika, in die Zuid-Afrika wat op die afgrond staan, en op die punt staan van een eenstorting, Maar laat diegene Wat die begeert het om een stikkie grond te he Waar ons koning kan regeer Waar ons volgens die voorskrifte van die Bijbel Ons beginsels kan handhaaf Laat daar diegene saamkom Laat ons saam by mekaar staan En in ons eie volksgebied Ons eie dinge reel Ons eie regering het, ons kan nie toelaat, dat onmin onder ons eie mense, hier die gulde geleentheid, wat vir ons aangebied is, laat voorbij gaan nie. Ons kan nie toelaat, dat mense met enige argument kom, wat hier die geleentheid vir vrijheid, nie laat gaan nie daar is mense wat sê nie ek praat nie met die heide nie ek praat nie met die swartman nie met wie wil die dan praat vraag ek met respect Wil jy na die wereldhof toe gaan en sê ons as een volk en ons het ook die recht om oor onself te regeer? En is hulle vir jy vraag, maar waar wil jy oor jouself regeer? Dan sê jy vir hulle in Suid-Afrika en is hulle sê maar watse sy aanspraak het jy in jy haal vir hulle dik? Dokument uit en wees vir jy, Hulle aansprake en hulle sê vir jy Maar wat sê die Suid-Afrikaanse Regering daarvan dan sê jy Ek weet nie want ons het nog nie Met hulle gepraat nie Daar die mense gaan vir jy uitlaag En gaan vir jy huis toestuur En sê man gaan doen jou huiswerk En dan kom jy terug as jy nie Tevrede is nie Jy kan ons nie die Regering wat vir 20 jaar Hierdie land regeer het nou gaan uitskakel nie, vir twintig jaar lang het hulle bepaal, wat word gedoen op hierdie grond, vir twintig jaar lang het jy, jy self onderwerp aan hierdie regering, vir twintig jaar lang het jy hier geblei, en nie soos die miljoen uit die land gegaan nie, jy het die kese gehad, maar as jy besluit het, hier die land is ook jy vaderland, dan moet jy minstens met die regering van hier die land gaan praat, as jy wil sê, ons wil ons eie stik grond he, waarop ons een legitieme, een wettige aanspraak het, dan sal die moed hulle, met hulle moed praat, jy het geen ander kese nie. Hier die volk van ons, het niks om voor skam te wees nie, in teendeel, Ons kan die geskiedenis van Zuid-Afrika voor 1994 gaan onderzoek en dan kan ons vir u uitwees wat er presteerders ons volk is. Die sport siek Zuid-Afrika kan maar gaan kyk waar le die Zuid-Afrikaners ten opzichte van sy sokkerprestaties 70ste in die land Ironies genoeg Die onlangse olympiade en wiskinde Wat hier in Suid-Afrika Aangebied is Het Suid-Afrika ook die 70ste Plek ingeneem Tenoor 100 lande wat deel geneem het Maar ek kan vir die sê Gaan kyk Gaan kyk na die boere Se sportprestaties op die boer is een nationale sport, dan sê ek, vree ons is onder die eerste in die hele wereld. Gaan kyk maar na ons rakby geskiedenis. Maar terwyl ek by sportes kan ek nie anders nie, as om vir hy te sê. Drank en sport is nie die methode om ons God mee te dien nie. Ons moet op ons knieë wees as ons omdien. As ons Mense se aanbiddings by inkomste groter is as ons sportby inkomste, dan kan ons met 'n gerustheid sê dat ons volk se saak reg is. Nou kom hier ook ander mense wat sê maar ons is nie bereid om te tevrede te wees met 'n gedeelte van die land vir die volksstaat nie, ons wil die hele land he My vriend, my vriendin soos wat jy en jou voorgeslachte in hierdie land geboore is, en dit vir jou aanspraak gee om hierdie land, jou vaderland te noem, so is die zwart man ook hier geboore, en sy voorzate is ook hier geboore. Maar daar is een verskil, die boerevolk het republieke gehaad, republieke, Waar volgens ons op grond van dokumentatie Ons vryheid gehad het Internationaal erkende soevereiniteit en selfbeskikking Daar was die republieke van Utrecht Van Swellendam, van Graf Rennet Die republiek van Natalia Die republiek van die Zuid-Afrikaanse republiek Die republiek van die Oranje Vrystaat Daar was Stella Land en Goosen Vryheid die nieuwe republiek, ja, vir almal van hulle het ons dokumentatie, ons het nie nodig, om een gat in die grond te grou, en een paar beender daar uit te haal, en sê, hier kan julle selfs sien, was mense begrawe, dit was ons voorvaders, en op grond daarvan, is hier die grond ons in nie. Ons boere, Het een internationaal erkende reg Om oor ons te regeer Want dit is die basis waarop die vereenigde volke staan Elke volk het die reg om oor ons te regeer En ons volk het ook daar die recht Ons moet het net opeis Maar u moet weet dat daar die recht nie net bestaan op grond van ons historische dokumentasie nie, dit bestaan ook omdat artikel 235 van die grondwet vir u daar die recht gee, daar staan uitdrukkelijk geskrywe dat een volk binnen die grense van Suid-Afrika een recht het tot selfbeskikking, ons wil net daar die recht op en ons wil dit Realisties op huis Ons kan nie vir hulle sê Ons wil die jylle Zuid-Afrika he En jylle wat zwart mense is Moet pat gee hier nie waarheen moet hulle gaan Hier die land is groot genoeg Om vir ons allemaal voorsiening te maak Hier is groot genoeg gebied Dat ons allemaal hier kan leven Sonder om mekaar dood te maak